Haupa, bueno, ni julen zelaieta naiz, eh, bertxolaria Eta, berez, bueno, ba, zuetako gaunitze do, zuetako gehienak bezala Ba, koronavirusa dela eta, bon, amentsi gaude Etxean erdi konfinatuak, erdi diot, ba, bueno e, Tartian irrati esatari ere banaizelako eta Ba, zorionez, ba, dutelako Ba, dutelako, dutelako itxetik atitzeko Balako aitzakitik bat Eta, bueno, kontoa da joan den asteburuan? Ba, bueno Txedebora pasa, erdi aspertu edo, erarren genuke. Ba, aitorbenak, kantu ezagunaren hitzak itzakaldatzea erabaki, eta, bueno, aprobatziki batekin nula. Eta, bueno, ba, aitorbenak kantuaren, ba, bertxio, ba, koronaviruseroa, eh, osatu nula. Bueno, azteko, ba, nekizkin bizpairoak ordeekin, gitarra hartu, grabatu eta, asteko ba, ondirekuariako ibidalinien no, gauza itxi badozela ez geregi zabal etzedin. Hala ere, bueno, gero bate batek banimatu, uru eta berriz ere grabatu nun eta bueno, ba hortze hortze dizuet. Bueno, stu e, izela, ez dut arranbiarik eh ni bersorai naizela ez gitarai olia eta bueno, ba aunitzek e, gitarra jo Deitzen dioten horreinik, bueno, e, gitarra ukitxu edo rasgeatu, eh? Bertzerik ez dut egiten. Batira, bat azalpenak, e, behemanta, ja, monortxe, baitormenaren, e, bueno, ba, bertxio koronaviruserua, ja, guztartzen deitzen. Ez dira betiko garaionenak Azken finean gizaki utxakak handa torre kaitzan Puna berri beririk ez guretzat haskagaitze ezten do want to be a zurri kerran eta egon ziur ez diin izango dugulauaz du imioiz baina eutxi hori baita egin dezakegun onena zaindu eta animo lehen baino lehen irten gaitezen erran eta egon ziur ezin izango dugu lauaztu inoiz baina eutxe hori baita egin dezakegun honena zaindu eta animo len baino len ilten gaitez Oe, utxi animo eta zaindu eta nuski, Balisten arte. Opa!